Munduan barrena. Ze, Martin? Orain ere ba alzoaz beste herrialderen batera? Ez altzara ba mundu osoan ibili. Ez, ez, nola ibiliko nintzen ba mundu osoan. Horain toki asko geratzen zaizkit ezagutzeko. Eta nondik ateratzen duzu horretarako dirua? Boro da batean han eta beste batean hemen egonoi naiz eta gero lan pixka bat egin eta diru apur bat aurreratutakoan bidaiatzea gustatzen zait. Eta bakarrik ibiltzen altzara beti. Bai, bai. Bidaialdi bakarlaria naiz. Tokian tokiko jendea ezagutzea dut un gorokoena. Eta ez lagunekin joan eta etxeko bizimodua bera kanpoan egitea. Esan Martin, nondik nora ibili ibilizera orain arte? Lehenengo ibilaldiak Euskal Herriko mendietan barrena egin nituen. Gero Pirinioak zeharkatu nituen, Kataluniatik Euskal Herriera eturrin nintzen mendiz-mendi. Espania eta Portugaleko inguru osoa egine dut oinez. Eta done bidea ere bai hainbat aldiz, honez eta bizikletaz. Amerika erdi aldea ere ezagutzen dut, Nikaragua eta Mexiko ik Estatu batuetara joan nintzen. Duela bi urte Indiara jo nuen, eta sei hilabete emanituen bertan. Aizu, eta hori dena egiteko sasoiona eduki beharko da, ez da? Bai, ondo prestatuta egon behar duzu. Orain arte egindako bidaietan, mendialdeko ibilaldiak ekarri didate sasoirik onena. Horrez gain Iberiako penintulako zeharkaldietan, Jendearekin harremanak egiteko gaitasuna landu nuen eta bizitzako lagunik honenak egin nituen. Amerika erdialdean utzi nuen nire umetako adiskiderik minena eta pobreziaren aurpegia ezagututa itzuli nintzen. Estatu batuetan bizitzaren absurdua ezagutu nuen. Eta Indiatik bizitzeko grina eta biziposa ekarri nituen. Uste dut India dela denok ezagutu beharreko toki dik ezin bestekoena. Etzara makala